Més la 40 años amb tú Galegos Novash con Armando Fernández y Julio Cogil Xamos un pouquiño a música da Banda da Loba? Sí, sí, veña eh, Vamos a falar con Siana Lastra Si sí, sí Vamos a falar con ela vale. Que anda pasexando seus cadeliños Bueno, bueno Veña, <risas> moi boa tarde Moi boa, boa tarde, Xiana Moi boas, aquí ando si, sí, paseando as cadelinas. Primero de nada, primero de nada, moitos parabéns, felicitacións sí, por ese porque... novo CD que acabamos que vamos escoitando, estamos escoitando entre entre entrevista, entrevista, entre conversa e conversa que, que se titula eso, Lobismo, non? Eh, é eh sí, que más moitísimoas grazas. É eh, que nos somos primicia para toda a xente que nos está a escoitar aquí, os galegos do Mediterráneo, están disfrutando da vosa música. Sí, claro, porque hai moi pouquinho que saí, así que seguro que de os primeiros que poñedes por ali. Vale, eso é o que queremos, eh? é que nos fales precisamente <risas> o que queremos. E ademais que nos fales precisamente dese traballo que seguro que levou o seu tempo, pero que son once eh, cancións, me parece, todas elas ou casi todas dedicadas a algo que non tiñades antes eh, experimentado ou, ou traballado, que era o oh, oh amor, non? Sí, a ver, tiñamos así algunha cousiña como o tiéu de Celso Emilio, no, que unha can... era a canción así máis de amor que tiñamos no uh -huh. no repertorio, pero sí que é certo que, bueno, pasaron como unha serie de cousas na banda que nos fixeron ir un pouco por ese camiño, non? Uh -huh. Porque agora levábamos un ano uh -huh. sen tocar uh -huh. nos escenarios, ou sea, estivemos traballando, evidentemente, sin non agora non habería un disco. Ah, claro. pero... pero, digamos que estivemos sen tocar porque decidimos, pois, pues, tomar un descanso por varias razóns. Primeiro porque Eh, a noso, O sea, a noso modus operandi Sempre era non parar nunca Como moito parábamos un mes no verán Para gravar lo seguinte uh -huh. Pero estábamos constantemente en xira E ao final ese é un desgaste moi grande Ainda máis setes uh -huh. outros traballos Como é o noso caso uh -huh. Despois eh resultou que Inesa, a nosa a nosa guitarrista, pois pues, ten unha cardiopatía que lle fixo ter que que baixar dos escenarios, deixalo, entón tiñamos que substituíla mm. e además un pouco como acompañála, non? Nese proceso que ao final é, é duro para para todas. E, e por outra banda, pois pues, este eh perdón, Andrea, a baixista foi Nai Ahjá unha nena que se chama Carmela oi, se tamén son, non son, son todos ¿sale? así como todo no mesmo momento claro, claro, claro. e E se foi un ano sempre dicimos como moi centrado non nos afectos, un pouco como non nos oito autocoidado, pero tamén no das compañeeiras, no das fillas e dixemos mira por que non facemos un un disco que fale diso, non precisamente das diferentes maneiras de de amor, non que sí, existen sí. un disco máis centrado como nos afectos e tamén desde un punto de vista que non sempre nos gusta que sexa algo reivindicativo, non? Porque sempre nos nos, nos as de intentamos pois reivindicar en este caso desde o mundo dos afectos, pois esa reivindicación de querer eh a, a quen queiramos querer libremente e ademais querernos ben en primeiro lugar a nos mesmas para ser quen de querer ben o resto. Claro que si. Sí, un ah, pouco no? que que aí vezes que no amor que nos esquecemos un pouco de nós, non? Porque temos toda esa eh química, non en riba que nos fai centrarnos moito na outra persoa, pero que moitas veces que nos esquecemos de que de que querernos a nos mesmas é o primeiro, porque sen non podemos querer ben o resto. Sí, sí. Bueno, precisamente, xa nos fixeches unha pequena descripción dese traballo que, por certo, vades a presentalo na Sala Capitol, non? Tenho entendido a, precisa, sí. o día 1 de febreiro Acompañados, moi ben acompañados, nesta ocasión parece ser que estarán con vosotros as de Vacas o Tomé Mourinho, uh -huh. que tamén participa no, no disco, non? E algún máis? Sí. Sí Xusto xusto están as persoas que participan no disco Está Tome, como ben dís Que é un dos integrantes do grupo de Ninjuris Que ademais, mm. pois pues aquí en Galicia Sobre todo, pois pues están soando moitísimo É un grupo que, sí, sí, sí. que Que, te, le, que me le, drogou moitísimo Nos no, no último, no últimos, no últimos tempos, no último ano Recibiron un premio sí sí. sí, sí, tamén, é certo Eh, sí, sí. Están de vacas, de sobra coñecidas Porque claro. son maravillosas e super divertidas e, e tiñamos aí algo pendente con elas Porque, bueno, fomos coincidindo así como varias veces Ao longo do noso camiño uh -huh. Fixéramos algunha colaboración nos escenarios Pero nunca grabáramos nada xuntas uh -huh. E tiñamos moitas ganas Y despois están o cuarteto de eventos eh, Adri, Lara, Carai. Cristóbal e Diego Que si que Diego non estará na capitol Virá Manudo él En vez oh. dele, porque non pode Pero digamos que que As, as colaboracións que temos na capitol Son un pouco as mesmas que están no disco uhum. E falta nos Terrai Vaya. que, que coproducimos un tema con eles olliños que así como máis electrónico que literalmente pois pues, non poden acompañarnos porque non nos collen no escenario <risa> bueno, porque traen unha mesa claro, bastante grande para pues, lanzar as bases e todo iso e era inviable Pero bueno, estarán noutro no seguro. Bueno, pois pues, co, como como xa dixemos noutra ocasión, volvemos a repetircho agora, nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, tedes te moito éxito. <risos> digo <volo> xa <risos> pues, por aviantado. O gallá. Sí, sí, sí. o... de claro que somos. Sí, sí. De, de, de, temos unha lista. Hai bast... unha lista bastante, bastante guapa, eh. bastante guapa sí, sí. O, pas, a verdade, sí. a verdade é que eliximos ben e entonces pues, como eliximos ben, pois os que pois pues, que, <risos> que os que tratamos, os que tratamos teñen premio despois. Bueno que mm, eh, Xana que mm, dese de traballo ti de, de, de, seguro que todos son fillos moi queridos pero algún deles non sei o mellor eh, eh, esa bachata que tendes ou, ou que, que, que sei ou qualquer outra ten máis cariño a, a, a, a, musical con algún que outro ou, ou non. Eh, a ver si sí, sempre tens. A bachata como vendís pareceme un tema eh, super importante porque moi divertido, por un lado ten unha letra maravillosa que claro, está inspirado sí, un sí, poemario sí, sí. de De Olga Novo E ademais mensaje. onde cantan as vacas O que é un valor engadido É sí, sí, a primeira bachata sí, sí, sí, Que sí, sí, fai a banda da loba polo sí. que tamén, E ademais, sobre todo, porque fala do desexo feminino Que é algo do que rara vez se escoita falar no mensaje, E tamén no mensaje, nos parecía importante no sí, veces, sí, Poder por eso, expresalo Por eso te mencionaba porque si algún a, a algún track pues, era máis Non sei... De, de, destacado que é outra, pero que en realidad todos eles eu puden dis, disfrutar da, da, da súa escoita hai uns días e de verdade hai bueno, mur días me parece que 24 horas non máis ou menos sí. <risas> te lo fresco entón e sí. a banda da loba pues... no, sí, a ver, eu destacaría a loba que foi Eso. o primeiro sinxelo que sacamos porque un pouco como que conta xa o fío conductor un pouco do concepto do disco. Mm -hmm e ademais invito a xente a que vexe o videoclip porque para min quedou espectacular sí, aí un traballo de Álvaro Barreiro maravilloso sí. e despós a min as que máis me gustan a parte da bachata que xa dixemos son Xogo da Agardar que sí. son o, segun, eh, o segundo sinxelo que tra... sacamos sí. Sí, e tamén eh, a canción de olliños a que temos con Terra e que é un pouco a máis diferente por iso porque ten como bases electrónicas pero que neste caso que me parece moi importante a mensaxe que é un pouco... O que falou Íñose, o que falábamos antes de a necesidade de buscarnos a nos mesmas e a toparnos para poder mirar o outro no? e que os ollos brillen e, e querernos ben. Pois, pois, bueno, nos estamos Eso, intentando Participar con todas as persoas Que, que, que, que convidamos Para poder falar con eles eh, Despois, para poder despedirte Primeiro, para recibirte Puxemos precisamente a Lova E agora, para despedirte, despois vamos a Poñer a Cruel Filosofía Que tamén me deu impresión De que tiña unha mensaxe Bastante interesante, non? Sí, sí, tamén. E ademais, Culel Filosofía é unha canción importante, igual que Omar, porque son as dúas que introducimos no disco con letra de Luisa Villalta, que foi autora homenaxeada con as letras galegas no 2024, que sabedes que nós sempre temos moito a teima de, de transmitir a obra das homenaxeadas, sobre todo uh -huh. cando son mulleres. Uh -huh. Entón, pues, Culel Filosofía foi unha das, das cancións que sacamos naquele momento. E eh, eh, sí, ten tamén unha mensaxe final bastante similar O que xa falamos antes dos autocoidaros, no? Claro, da a claro, claro. capacidade que temos as persoas de de renacer, no, de onde supostamente só quedan cinzas, por dicirlo así. Uh -huh. Pois vai a ser un programa eh, feiticeiro, posto que remataremos o programa aí caraás seis da tarde, pois escoitando a bachata da gata, que que, que, que por certo vai nos encher de saúde e eh, de felicidade. posto que os nosos ointes están en, eh, encantados escoitándonos, porque aí no, no Facebook están dicindonos... Eh, Bueno, algún me gusta que outro, pues precisamente, nos metes por a conversa que temos contigo, que te agradecemos moitísimo que perdes minutos con nosotros, sinón tamén agradecida pues, Porque, porque bueno, somos primicia aquí en Cataluña do vosso traballo feiticeiro. <risa> sí, e nos encantadas se que sempre nos chamades, sempre contades con nós, así que aquí estaremos sempre para sempre que queirades falar, ter unha conversa con nós, estaremos dispostas. Pois, a ver, cando vos vemos aquí por Cataluña, sobre todo aquí por lo Mediterráneo. Sí, sí, sí. o Gallardo. A verdade é que temos ganas de ir, porque había tempo que non saíamos de Galicia, fixemos aí a ir a usarnos de girando por salas, pero uh -huh. que paramos como en moitos sitios da península, pero non en Cataluña, verdade, non, volvim, non volvemos a a Cataluña desde a xida de Bailando as Rúas, que sí. foi a de todas. Sí, Eu sí. creo que no 2018 ou 2019. Uh -huh. Entón, sí, é certo que, que xa lle vai tocando de por aí. Sí. Pois pues de... nada, te hai de escribir aquí que, vamos, temos unha gana o mismo xulo que eu sí. de darmos e unha moi... aperta e moitos galegos, e moitos galegos sí, sí. claro, esto de falar sempre na distancia, non? Algúnha vez hai que verse darse unha aperta que iso sí, é necesario sí. claro. A banda da loba paga a pena escoitala e paga a pena disfrutar con ela, de verdade que vos desexamos moitísimo éxito ese día 1 de febreiro na Sala Capitol que é unha sala emblemática non? Que ademais sí. sempre sí. ten moitísimo sí, sí, sí, sí. audiencia e, e persoas moi interesadas pola nosa música e pola mensaxe que transmitides. Sí, a ver, eh, a Sala Capitol emblemática sempre é un reto porque é dos espazos máis grandes que temos aquí en Galicia para tocar. Mm. Se ben é certo que nós sempre nos sentimos super super arropadas porque cada vez que se presenta algo aquí en Compostela, nós que somos así un pouco da zona ou vivimos mm -hmm. non nesa zona moitos anos, Pois, ao final, é o lugar onde tan pronto poso pene o escenario parece que ven todo abaixo, non? E xa che mm. dan toda a enerxía para, para que marchen os nervios e, e, des, e desfrutálo desde o comezo. Mm -hmm. e, entón, sí, pois, a verdade é que estamos moi contentas. E con moitas ganas xa de que chegue o, o día un. Pois... Mm, volvo a repetir, noraboa, parabéns por ese traballo tan fantástico e eh, eh, bueno, vamos a despedirte entón, como xa dicemos co, co, con esa peza que tiñamos previsto se, eh, que se titula eh, Cruel Filosofía desecharte de muitísimo éxito xa nada, unha aperta moi grande a ese equipazo que tendes eh, e eh, moi especialmente a esa mamá nova exactamente moi ben, será sí, dado bien. Benia. Un bico, un bico moitísimas grazas. Bicos, ata logo. Todos os feixes Están Todos os feixes Están sempre por atar Todos os feixes Están Todos os feixes Están sempre por atar E o baile non ata E o baile Sofía, flores, Flore, terrazas, espiñas remotos se crucen, por que desconfiar da felicidade? Radio Sambor